Csányiné Szaszkó Klára Régi karácsony ürügyén Az emlékek úgy bukkannak fel, mint zúgópatak. A tanyasi világ úgy hatvan évvel ezelőtti története a mai írásom lelke. Lehettem hat éves, értelmem már nyiradozott. Nővérem három évvel korábban született. Az iskolai felkészüléseit figyelve ellestem tőle a betűk rejtelmeit, azaz már iskola kezdés előtt megtanultam olvasni, apám nagy csodálkozására. Amíg ő az újság egyik oldalát, addig én a másik oldalát tanulmányoztam hangosan. Anyám figyelmét felhívta arra, hogy mit tud a kislánya. Volt nagy öröm a felnőttek között. Apám 11. gyermekeként. Már a kora is kisé előre haladott. Ötven éves volt, amikor születtem. Anyámnak csak a harmadik gyereke voltam. Ez úgy történhetett meg, hogy apám kétszer nősült, mert első felesége meghalt. Ezen a világon nem volt egyszerű az élet. Már fél testvéreim felnőtt emberek voltak, és nem laktunk együtt. Apám 1939-ben építette fel a házunkat, nagyon ügyes parasztember, Megjárta a donkanyart a háborúban. Sok-sok rémes igaz mesét hallottam tőle. A hosszú téli esték abban az időben Még a beszélgetésekkel, Mesékkel és nótázásokkal teltek. Kitörő boldogságot okozott mindez A gyermeknépségnek. A mi családunk öt főből állt. Szüleim, nővérem, én is a hugom, aki 15 hónappal volt nálam fiatalabb. Igazán szegény földműves család voltunk. Csak három magyar földünk volt. Az is homok, amit, ha fújt a szél, úgy felkapott, mint a pejhet. Olyan csodálatos homoktengert hullámokkal, dűnékkel már-már már a felnőttkori életemben láttam, a sivatagi képeken. Porfürdőt vettünk nyáron a forróságban. S ha egy-egy zápor eső elerett, olyan felhőtlen futkározhatnánk támadt, hogy nem lehetett bírni velünk. Csak futottunk a gyepes úton, pici bugyinkban, a langyos eső simogatott, csiklandozta bőrünket. Kacsaktunk, toporogtunk, hason csúsztunk a mélyedésben összegyűlt vízben, kihasználva az időt, míg el nem veszi tőlünk a föld. Apám beteg ember. A háborúban összeszedett nyavajáit viselte, igen türelmetlenül. Mindig zsörtölődve, elégedetlenkedve A tehetetlensége folytán. Mi, gyerekek, Szerettük őt ilyennek, amilyen volt. Gyönyörű, hófehér, Dús, hullámos hajú. Sok gondja volt Mindkét szülőmnek. A szegénység beette magát az életünk Minden napjába. Igen nagy gondot jelentett A mindennapi betevő előteremtése. Néhány kecske, Birka, Tyúk található az udvarban, és egy házőrző kutyánk. Anyánk házi munkát vállalt gazdagabb házaknál, mosott, kapált. Mi gyerekek úgy tudtunk segíteni, hogy nyáron elvittük az állatokat legeltetni, május elejétől novemberig. Libát, disznót, tehenet őriztünk. A munkabérünk használt ruházat cipő, amit a vásárokon vettek. De mi örültünk annak is. Anyám mosónő tanítomnál, fontos Sándornál. Szép, magas barna hajó és szemű, nagyon gyermekszerető ember. Felesége Magdolna néni, angyali természetű. sanyi bácsi nagyon szeretett festeni, gyönyörű képeket alkotott. A mosónő című képét anyámról készítette. Az ópusztaszeri parkban tanultam meg negyedik osztályos koromig mindazt, amit akkor megkövetelt az oktatás. Elmondhatatlan háláva gondolok régi tanítomra, aki a télen átázott tanítványoknak széken ülve szárította meg harisnyájukat és cipőiket. Ölébe ültetett, míg fel nem melegedtünk, és úgy tartotta meg az összevont osztályban, elsőtön negyedikben az órákat. Meg kellett emlékeznem erről a tanítóról, mert abban az embertelen világban volt egy biztos segítség, Kész, kezet mosva éltünk egymás mellett. Sokszor küldött Magda néni vacsorát nekünk, gyerekeknek. Az volt a boldogságos ünnep nálunk. A sötétedés vártuk, hogy mit hoz anyánk a piros kis fazékban. Azon munkálkodtak szüleink, ne érezzük azt, hogy mi nagyon másként élünk, mint a módosabb emberek. Örültünk a tűzhelyen fővő morzsolt fehér kukoricának. Télen vártuk az ünnepet, amit karácsonynak hívnak. Nekünk ez a nap abban volt más, ahogyan készültünk. Anyukán készített szaloncukrot, becsomagolt a szanió papírba, cérnát kötött rá. Dió csomagoltunk ezüst papírba, vagy aranyszínőbe. Kis pálcikát nyomtunk a dióba, és úgy feltették a fára. Almát a csomájánál fogva kötötték fel. Abban az időben nem volt divat bevonni a gyerekeket a fenyődészítésbe. Csupa titokzatosság volt az ünnepi készülődés. Apánk fogta a fejszét, és délután elindult az erdőre. Persze, minket nem tájékoztattak a kirándulás okáról. Anyánk sütött kalácsot, ami olyan ünnepi alkalom volt. A szegény embereknél az asztalra csak újévkor, húsvétkor, bünköstkor, Szent Istvánkor és karácsonykor került kalács. Vagy rétes sütés. Jaj, a rétes az nagyobb kaland voltam életünkben mindennél. Anyánk nyújtotta az asztalon a rétes tésztát, oly módon, hogy körbe-körbe ment. A gyerekek cincogva, nevetgélve fogtuk anyánk szoknyáját, és kísértük minden körnél. Volt nagy mulatság, kacagás. Az elkészített finom töltelék, amit anyánk krumpliból, diómák és tökből meg káposztából készített, ott sorakoztak a tálakban. Nagy titokban néha egy-egy gyerek új megdésmálta. Ilyenkor anyánk félig viccesen megdorgálta azt, aki rajta kapott. A kisütött rétes, nyújtó deszkára rakva, nagyabrosszal letakarva várta a kamrában az ünnepet. Szépen feltakarítva a ház, amely szobakonyha és kamrából állt. Nappal a konyha volt a tartózkodási helyünk. Itt állt a rakocs Aki nem tudja, annak elmesélem. Sártéglából, azaz vályokból épített tűzhely. Az alján tárolójuk, a felső része öntött vas, ami ha átmelegedett, csak úgy ontotta a hőt. Ezen főztünk. A Lerniben mindig volt egy párszemburgonya, ami ha megsült reggelire vagy vacsorához elfogyasztottuk. A konyhából fűtöttük a búbos kemencét, amivel a szoba fűtését oldották meg. Nem csak ez volt az egyetlen hivatása, hanem a két hetente dagasztott kenyérsütése is. Anyánk kenyérsütésnél három nagy, öt kilós kenyeret, és nekünk fejenként egy kis cipót sütött. Amíg felfűtötte a kemence köveit, addig készített nekünk lángost. A lángos a kenyértésztából kerekre nyújtott, és még a fűtés idején a lángok közelében megsült. Anyán foghagymás vízzel megmosdatta, és utána megkent a Aznapi reggelinket nem cseréltük volna el senkivel, lassan ettük, hogy tovább tartson a csodás élvezet. Nagyon elkalandoztam emlékeim mezején, pedig az igazi téma a karácsonyi, ünnepi készülődés. Nem minden évben, de ha csak lehetett, egy kis malacot felneveltünk, dédelgettünk, nevet adtunk neki, és ő megértette a szólítottuk. Boldog röfögéssel tipeget hoznánk, és kunyarált. Ez az egész évi húsadangjainkat jelentette. A bödömbe zsír, és sült húslapult. Kolbász, szalonna, sonka, a kamra lakója volt, szigorúan zárt ajtó mögött. Csak kisadagokban lehetett fogyasztani, hogy sokáig tartson. Apám mondása, hogy jóból kicsi kell. Egyáltalán nem vigasztalt minket a kisadagok miatt. Nos, ez az állat halála általában karácsony környékére esett. Ez az esemény, amíg meg nem ölték a disznót, nekem rémálnom volt. Hiszen hozzánk nőtt, szerettük, védelgettük. A tudat, hogy ez a mi élelmiszerünk kisi enyhítette a fájdalmat. Töltött káposzta, hurka, kolbász készült a kemence mélyén. Elmondhatatlan élvezet volt még az illatokat is érezni, hát még az ízeket. Anyánk főzött finom levest. Tormával vagy paradicsomszószal ettük a csontról leváló, megfőtt húst. Az ujjainkat nyalogatva élveztük a csont szopogatását. Az ünnepi ebéd után a szüleim egy pohár bort is elfogyasztottak ilyenkor. Más napokon nem volt ilyen luxus. Mi, gyermekek, ha még fért a pocakba, kikönyörögtünk egy kis befőttet. Az év ezen napján nem kellett semmi más tenni, csak meleget varázsolni a házban. Meséltek nekünk a felnőttek, akik ilyenkor összejöttek családi vagy szomszédi beszélgetésre. A gyerekek is produkálták magukat, ki, -ki a tehetsége folytán. Nekem a mozgás volt a lételem. ezért koreografáltam a magam mulattatására társzlépéseket. Szüleim derültségére testvérem csúfalása közepette, elő is adtam. Meg voltam győződve a tehetségemről. A mai napig nagyon szeretek táncolni. A fenyőfa illata a szobát, olyan varázslatossá tette. A fantáziámat használva történeteket képzeltem el magamnak. Vidám és szép álmaim lettek. Vízkereszkor, azaz január 6-án levetköztettük a karácsonyfát, ezen már mi is részt vehettünk. Minden cukrot, ami még maradt a fán, megszámolta anyánk és elosztotta közöttünk, zsörtölődve, morgolódva azért, hogy sok üres csomagoló anyagot lehet, de senki nem vállalta el a torkosságot. Minden sztaniol papírt kisimogattunk, és anyánk elrakta újabb egy évre. Nagy hó esett karácsonyra. Nekünk gyerekeknek nagy kalandot jelentett. A felnőttek utat csináltak a nagy hóban lapáttal. Sikátorokat készítettek a tyúkolhoz, a kecskékhez, a szalmakazalhoz és a tüzelőrakáshoz, még a padlásfeljáróhoz is, ami kint a ház végén volt. Magas létrén kellett felmenni, a szalmán szétterített szőlőért, ami már szinte mazsoláva aszalódott. Tartottuk karácsonyig. Ez volt az ideje a diótörésnek, a szőlő elfogyasztásának is. A gyermeki öröm. Ój felhőtlen tud lenni, nem gondol a gonddal. Amit gyermekeim megszületése után magam is megtapasztaltam. Szerencsére már nem volt ilyen nehéz gyermekkoruk. Minden erőmmel és igyekezetemmel teremtettem jobb körülményeket. Oly mélyen eltemettem magamban a gyermekkorom nyomorúságát, hogy nem is beszéltem róla, nekik sem. Az is lehet, hogy aki olvassa most ezt az írást, azt hiheti, hogy a képzelet szüleménye. De sajnos nagyon is valós helyzet volt. Értelemmel nehéz felfogni, de mégis optimista, jókedélyű, vidám felnőtt vált belőlem. Kiben egy pillanatra felélettek a régi karácsonyok megható érzelmes eseményei, melyeket gyermekként élhettem át.